וכיבש המטהר את בגדיו וגילח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאחולו שבעת ימים. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח וכיבש את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר.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 ויצק על כף הכהן הסמלית, וטבע לכהן את אצבעו הימנית, מן השמן אשר על כפו הסמלית, והיזה מן השמן, השמן כפו, הימנית, ידו הימנית, ועל רגלו הימנית, על דם האשם, והנותר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 את אבנה ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו יטמע עד הערב. והשוכב בבית יכבש את מגדיו והאוכל בבית יכבש את מגדיו ואם בו יבוא הכהן וראה והנה לו פסר נגע בבית אחרי היתוח את הבית וטיהר הכהן את הבית כי נרפא הנאדה. ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. ושחט את הציפור האחת אל כמרס על מים חיים. ולקח את עץ הארז ואת האזו ואת שני התולעת ואת הציפור החיה וטבל אותם בדם הציפורה שחוטה ובמים החיים והיזה אל הבית שבע פעמים.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 להורות ביום הטמא וביום הטהור זאת תורת הצהרה